Tizennegyedik fejezet Egbert egér rendet teremt. Egbert felhasználja kapcsolatait. Mégis megrendezik a bárányfüredi kulturális heteket. A kórus hosszú lejáratú megbízást kap. Mici elmegy a rókával. A kutya macska barátság kórus tagjai Letörten üldögéltek a szálló előcsarnokában, amikor csúcsú belépett. Hát borzasztó, hogy elbántak ezzel a szegény micivel?" kezdte köszönés helyett. De talán tisztázódik a helyzet, újra szerepelhet, és biztosan ő nyeri meg a gigasztár vetélkedőt. De miért üldögéltek itt mindannyian? kérdezte. Hirtelen észrevéve, hogy az egész kórus az előcsarnokban van, és csodálkozva bámul rá. Csak nem valamilyen újabb fellépésről van szó? Nem, barátom, mondta bosszúsan a fekete kandurkarnagy. Inkább lelépésről. Leléptettek minket, kidobtak a szállodából, mehetünk haza. Csak azt nem tudom, miből. Szólt közbe a buldog. Nincs egy huncut garasunk sem. Sokáig tartott, amíg csúcsú megértette. Nem az a legnagyobb baj, hogy Mitzi a tévéműsor megszakítása miatt nem juthatott be a gigasztárdalnok verseny döntőjébe. Akkor aztán ő is oda telepedett a többiek közé. Ez alatt Egbert felkereste Monsieur Jean-Baptiste Suri professzort, a rákcsálók nemzetközi szervezetének nagy tekintélyű elnökét. Tájékoztatta a sajnálatos eseményekről és a kórus pénzügyi nehézségeiről. Emlékeztette a professzort a nemzetközi konferencián elmondott beszédére. A konferencián azt hangsúlyozta professzor úr, Mennyire fontosnak tartja, hogy a különböző és eddig egymással szemben álló állatfajták végre együttműködjenek egy közös cél érdekében. Így, mint mondta, a rákcsálók is elfoglalhatják végre méltó helyüket az állatok sorában. Azt is említette, tette hozzá Egbert, hogy alapítványuk jelentős anyagi forrásokkal rendelkezik és ezt a pénzt szívesen fordítanák ilyen és hasonló célok elérésére. Egy szóval arra akar kérni kedves Egbert, mosolygott Szúri professzor, adjak pénzt a bárány TV működtetéséhez és a gigasztárdalnok verseny folytatására. Nos, sajnálom, a bárány TV működését ugyan helyeslem, de ez elsősorban bárányfüred számára fontos, ami pedig a gigasztár dalnokversenyt illeti, ízlés romboló, pusztán reklámcélokat, és nézettségnövelést szolgáló műsorokra nem adok pénzt. Tette hozzá. Nem ezt akartam kérni, mosolygott Egbert is. A bárány tévé működtetése Valóban a város érdeke, és remélem meg is oldja. A gigasztár dalnokverseny nekem sem hiányzik. Viszont, mint tudja, tőkés és rucájék anyagi támogatásával jött létre a bárányfüredi kulturális hetek előadás sorozata, ami most, hogy a társaság tönkrement, veszélybe került. A műsor keretén belül került volna sor a kutyamacska barátság kórus előadásaira is. Arra kérem, elnök úr, a bárányfüredi kulturális hetek műsorához ezen belül különösen a mi előadásunk megtartásához nyújtson pénzügyi támogatást. Erről esetleg lehet szó, mondta az öregegér elgondolkozva de csak egy feltétellel. A Bárányfüredi Kulturális Hetek műsorában csak azok az előadások szerepelhetnek, amelyeket én megfelelőnek tartok. És ez alatt az idő alatt a Bárány adhat más műsorszámokat. Köszönöm! Ez természetes. Persze ehhez a polgármesternek is hozzá kell járulnia. Megyek és beszélek vele, biztosan meg tudom győzni, mondta Egbert, majd elbúcsúzott az elnöktől, és átment a polgármesteri hivatalba. A hotel előcsarnokában várakozók türelme már fogytán volt, és egyesek elkezdtek morgolódni, amikor újra megjelent a szálloda igazgatója. – Melyik önök közül Egbert úr? – kérdezte. – Sajnos, pillanatnyilag nincs itt – válaszolta a fekete karnagy Kár – sajnálkozott az igazgató – az önök szállásfoglalását kellene megbeszélnünk vele. – Nincs mit megbeszélni – szólt közbe dühösen a kutyaházi ugatókórus karnagya, a buldog, aki már nagyon unta a várakozást. Megmondtuk, hogy nem tudjuk visszamenőleg kifizetni a szobák költségeit. Nem erről van szó, mondta a szálloda igazgató. Az eddigi költségeket kifizették, sőt, további tartózkodásuk költségeit is. Na hát, megmondtam ugye, hogy tők és ruca asszony el fogja intézni a dolgot. Nézett körül diadalmasan, csúcsú. Ki kell ábrándítanom az urat, mosolygott az igazgató. Mondtam már, hogy a saját lakosztályát sem tudja kifizetni. Az önök költségeit a Rákcsálók Nemzetközi Szervezetének nevében monsieur Jean-Baptiste Suri professzor fizette ki, aki egyúttal Fedezi a kórus előadásának költségeit is. Kapcsolódott a beszélgetésbe Egbert, aki éppen időben lépett be a hotelbe. Visszaköltözhetünk tehát a szállodába, és megtarthatjuk az előadásokat. És mi lesz a gigasztár dalnok versennyel? kérdezte csalódottan csúcsú. Aki elsősorban Mitzi gigasztári esélyei miatt aggódott. Abból nem lesz semmi felelt Egbert. Szuri elnök úr hallani sem akar róla, és a polgármester sem, aki különben rucájék nélkül is működtetni kívánja a báránytévét. Mi lesz akkor szegény Mitzivel? kérdezte izgatottan Csúcsú. – Ne aggódjon, kedves Csúcsú! kapcsolódott a beszélgetésbe végszóra a sárga szalagos fekete cica, aki két bőröndel a kezében, akkor szállt ki a liftből. – Fox elvisz magával Amerikába. – Igaz, drágám? fordult a mögötte jövő ezüst a Báránytévé volt műsorigazgatójához, Mr. Silver Foxhoz. Igaz, kedvesem, mondta bosszúsan a róka itt nincs helye az igazi tehetségeknek. Azzal biccentett, és Micivel együtt távozott a szálló forgóajtaján keresztül.